Я зрозуміла, що гачок закинуто, цікавість виникла і має перерости у дещо більше, і що тепер можу клеїти будь-якого дурня. І вже сьогодні ані Томочка, ані мій дорогенький Мирослав не зроблять мені жодного зауваження. «Помиляєтесь?» – загадково пробурмотіла я. «Вважаєте, що я ваш випадковий співрозмовник» а сюди мене занесла доля і спека. У цих університетських стінах завжди прохолодно. До того ж немає нічого кращого, як погомоніти із випадковими співрозмовниками, чи не так. Вони слухняно закивали головами і обмінялися швидкими поглядами. Я знала, що означає це переглядання. Я здалася їм цікавим, Людським матеріалом. Чудово. І повела далі. Принаймні, я не знаю більшої комфортності, ніж говорити з людиною, яка тебе не знає, і яку не знаєш ти. Але мусиш якийсь час перебувати з нею під одним дахом. Це все одно, що розмовляти з Богом. Ви коли-небудь розмовляли з Богом? Здається, у Мирося відвалилася щелепа. Він категорично похитав головою і хотів щось відповісти, але я не дала йому вимовити ані слова. Махнула у повітрі рукою і посміхнулася. «Неправда! Немає такої людини в світі, яка з ним не розмовляє!» «Я не розмовляю», – упевнено сказав Мирось. «Неправда!» «А у кого сьогодні вранці ви просили гарної оцінки?» – посміхнулася я. «Чи скажете, що такого не було?» Мирось зніяковіло мовчав. «А, а але ж...» – хвилювання Томочка навіть почала затинатися так само, як я. «Але ж Бога немає!» Я знову зобразила котячу посмішку. «Це ви кажете зараз». Після іспиту з політекономії. Цікаво, що ви скажете років через двадцять? Навряд чи змінимо свої переконання, суворо сказав Мирось. Я подумки розсміялася, але навіть подумки це вийшло надто голосно. Сміх так і стрибав з моїх очей. Згадала, як буквально позавчора він із розумним виглядом переконував Томочку у Зворотному. «Люди, що живуть на цій земній кулі, всі різні», – продовжувала я. «Серед нас є навіть папуаси. Уже не кажучи про різних диваків, злодіїв, збочинців. Є хворі, здорові, мільйонери, жебраки, грішники і святенники, учені і кретини». Одне слово – Можете розвинути цей перелік як завгодно. Худі і опасисті, брюнети і блондини, американці і албанці. І між всіма нами величезна різниця, часом прірва, нездоланна прірва у всьому. Але є лише одна схожість. З ним, принаймні хоч раз, говорив кожен. «Точно!» – розширила очі Томечка. Вона дивилась на мене з захватом. Мирось виглядав розгубленим. Він напружено шукав аргументів і нарешті вимовив приглушено. І Сталін розмовляв. «Ще пак, – упевнено, сказала я, – хоча регіт просто душив мене зсередини. Не сумніваюся?» Була мить, коли він верещав до нього. Мов пацюк. Зависла пауза. Вони напружено осмислювали почути. Я тим часом поглянула за вікно, де на протилежному боці вулиці висіли плакати із портретами тієї когорти, яку мої батьки, шанобливо, називали «членний політбюро». Сказавши «а», Треба казати далі, подумала я. І продовжувала говорити цілком серйозно.